No <laughs> SideFolkcast ja viimeistä kertaa tänä vuonna, jos tämä tulee tänä vuonna ulos, ehkä tulee Edell edellisestä jaksosta onkin jonkin verran aika, ei pissi pari kuukautta jo. siinä on erilaisia syitä miksi me ei tehty jaksoa aiemmin mutta niistä kohta lisää minä olen Kenkku ja tällä kertaa onkin tämmönen special -jakso, ja ei olekaan ketään muita äänessä, haha, että saatte nauttia minun äänestä tässä koko ajan, Tän Kenkushota luvassa. No ja eli tästä tota, edellisen jakson jälkeen jonkin verran tapahtunut. Että esimerkiksi siinä no on tää saisi olla lokakuun lopussa edellisen kerran, niin siinä on marraskuussa nyt niin, tämä DigiExpo-tapahtuma, jossa oli ö, minä ja Forrest Paikasta, siellä oli myös tässä muita ratsettia ja Shiba oli siellä ainakin, ja sitten oli myös Nintendo-Suomesta aika paljon porukkaa, niin siellä oltiin, ja ää, toki mä haluaisin, voin nyt tehdä sen jälkeen heti jakson, mutta ei ole oikein mitään, koska mitä nyt tänä vuonna se ei sillä hirveästi ollut mitään jännää, niin että, mitä nyt ollaan, ollaan tällöin Nintendo-pohjainen sivusta, niin ei ole myöskään mitään jännittävää kerrottavaa, kun ei siellä oikeastaan ollut mitään muuta, kun tää cellleitu Nintendolle, se oli muutenkin vähän erikoisesti toteutettu, toteutettu se homma, mutta me, mulla on tässä kuitenkin tähän podcastiin, niin mulla on muutama tämmönen tallenne, niin pistän ne tähän johonkin väliin sitten tulemaan todennäköisesti tämän krippin jälkeen tulee sitten jotain tästä cellleitusta jo, eli siellä oli Nipan alueella oli tota noin Ocarina okay, of Time 3DS Sitten oli myös tätä Force Swords Anniversary ja Pääsi pelaamaan siellä vissiin moniin peliin Näin esittelyiden kanssa En kyllä käynyt pelaamassa sitä Mutta en nimeksi Kokeiltua siellä ja sehän nyt ulkona Ja tullut ajat sitten Se peli on tosi hyvältä Tuntui sielläkin ja mitä nyt On pelannut parikyta tuntia Niin edelleen aika hyvältä Okei, me ollaan täällä Tekiexpa alueella ja meillä on tässä haastattelut vaan edustaja edustaa vähän kuka olet ja mitä teet. Juri, viini ja ollaan tota ammon Nintendo puolella nyt esittelyssä uutta seltaa Kerro vähän mitä kaikkiä Zeldaa tää löytyy. Meillä on Ocarina of Time 3DS tälle. Tosi tuttu peli kaikille. Sieltä on ja sitten on tää uusi sieltä, 25-vuotis synttöreit juhlitaan, niin sen takia ei ole muita pelejä nyt täällä. Kerrokohan, että minkälaisen se vastaan on tää Skyward Sportia sitten yleisöltä? Hyvin jakava. Toiset sanoo, että grafiikka häiritsee, ottaa Full HDta hirveesti. Toiset on sitten että se on just se mitä on ventattu. Eniten on otettu just ottaa, miten miakka toimii käden yhdessä. No miten sitten on 3DSn seltä? Siitä on kaikki sanonut, että se on... Paluu menneisyydet Siitä on, on tykätty hirveä siitä ei yhtään pahaa sanaa tullut keltä. Joo, kiitos paljon. TXP. Spike taas tää subscriber's demo ja miten sen bossi bossi tais selun läpi. Antona mitä tuntuu tää ohjaus. No. Vähän oikea tottuo, mutta se Sellainen... aika paljon on ymmötynyt tota niin kuin... Siuuttaa liikettäkään eri suuntaa. No, mikäli entä Bossesun mielestä oli, että oli. eeppinen? Tervetuloa. Kiitos. mielenkiintoinen. vaikka. Tänä vuonna olikin Nipalla vähän pienempi panostus näihin, niin että oli pelkkä että selta, niin ensi vuodeksi luvattiin kuitenkin vii uuttaa sellaista että silloin voisi olla vähän ö, enemmän kaikkea, niin voitais me olla sitä vähän kauemmin kuin tänä vuonna. Tänä vuonna me oltiin vain yhtenä päivänä. Mutta sitten, mitä muuta siellä oli, niin esimerkiksi pelalle alueella oli kaikkia kivaa, siellä viihdyi aika paljon, niin oikeastaan voitaisiin kuunnella siitä nyt haastattelun pätkä seuraavaksi. Okei, okay, Meillä on tässä pelaajalehden Ville Arvekkari. Kerro vähän, että mitä kaikkea teillä on täällä pelaajan ja Standilla täällä tekijäkskolla. Meillä on täällä pelaajan ja vähän kaiken näköistä. Täällä on Sonin edustusta jonkun verran, että tuossa on Uncharted 3 pelattavassa 3 d on suomalaista osaamista, kuten Rochard, Recoil pelattavissa. On myös Dark Soulsia pelattavissa, Ace Combat ja sitten tietysti meidän omat messujutut on tuossa noin, että meillä on aika hyvää kilpailua ja wow meidän toista tuotetta esillä ja Sitten meillä on tommonen upea seinäkiipeilyjuteline tuossa noin, jossa voi päästä kiipeilemään Nathan Draken tyyliin. Mikä pelinä saa sitten kiinnostanut eniten yleisöä? Eniten on kyllä kieltämättä kiinnostanut toi Uncharted, se on kuitenkin yksi vuoden isoimmista peleistä, Joo. varsinkin tän loppupuolella niin iso myyntitykki, kyllä, kyllä se on eniten vetänyt, kyllä. täytyy myöntää. Mikä se sun mielestä, onko se just tää Uncharted vai mikä loppuvuoden paras peli sun mielestä? No Uncharted on kyllä kovilla, tässä on, tässä on toisaalta niin paljon muutakin, että just ilmestynyt päätmän on aika kovaa kanssa, ehdottomasti tulevaa. Assassin's screen Revelations kiinnostaa jonkun verran sitä on tullut jo tossa pelaantuakin. Öö, kiinnostaa todella paljon, se on saanut erinomaisia arvosteluja. Palaan tästä kädet niinku itse, oma itse pelaamaan sitä. Hyviä, hyviä juttuja kuuluu siitäkin. Joo. Että vaikea, vaikea sanoa, vaikea sanoa. Joo, kiitos Joo. Okei, okay, eli sellaista oli sillä pelaamisen alueella. Mitä nyt tuossa mainittu vielä, niin siellähän niin itsekin nosti esimerkiksi, niin oli tämä F1 2011, sitä kokeminen siellä vähän se. Sitten oli muun muassa Sonic Generation, se mitä Forrestin kanssa pelaa, se oli aika hyvä peli. Ja sitten oli myös muun muassa tämä uutta Slaidrakkuun, ja sitä en ihan hirveästi kokeilu, mutta vaikka se muutenka tuntui ihan niin hyvää, tai siinä oli joku uusi tekijäkin ei ollut. Oliko se insomniäkki, vai mikä sitä aiemmin teki? Siellaista, siellä oli sitten pelit löyty. löytyy, ainakin haloa, en alkanut testaamaan, se, siellä missä joku turnauskin sitä varten oli. Sitten oli E.A.L. oli ennen joksen battlefield, ja sitä aika paljon sillä porukka pelasi. Itse hirveästi kiinnostunut nää FPS-tä, niin skippasin kokonaan. Ja mitäs vielä siellä oli sitten... Sitten oli jotakin Sonyn Sonylla, oli teki uusia 3D tämmöisiä telkkareita, jotka pääsette muun muassa justin tää, että oli kolmedalaiset kahdelle pelaajalle, ja sitten mulla oli näki oman pelikuvan ruudulla, se oli ihan mielenkiintoinen. Ja sitten oli myös Kinectia ja Playstation Move, ja tosi paljon oli siellä. Näki tämmöisiä niillä. Mutta Mä ajattelin, että tämä varmaan tästä x että on sitä hirveitä sitä vuonna. Ehkä sitten uudestaan. Ja meidän Facebookista ja YouTubesta löytää sitten vähän... ...kuvia ja video videoita, mitä siellä on. Mutta nyt varmaan tauon jälkeen, niin... ...katsotaan, että mitä City Folkin uutistisikin Mukavaa joulukuun ja Tervetuloa kuuntelemaan Sightful-volkia. Volki, Volki, ja Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, keskellä, keskellä, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki, Volki,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 niin. neni. Tai tänne, koska Ali, este, este -mir -mir Ja jos ääni kuulonti ihmät, juttu kuitenkin keskellä, keskellä, keskellä. Keskellä, keskellä, Tässä tässä jotain ei, kadsee, ei ole mitään mahdollista. Mitä Jatketaan sitten. Joo, juu, juu, juu, Ei, horre? Espritellä. Kolmekymmentä löytyy myös Aitunen storista. Ja espritellä saat kolkulaita myös YouTube-videosta. No enpä kuule tien. Mitä sinne löytyy? Ai, YouTube-videosta. Onko se, että onko se, onko se, Tien, tien, tien, tien, tien. No, no minäkö sitten teen niin? Hei, on lopuilla aina. Tässähän pitäis vielä tämän kuin Folkestikin tehdä. kässääri valmiiksi ac tapahtumat Uudet pelit eivät ehkä. Tietysti kun vieras olisi kiva saada. Ketäkään sitä pyytäis? Onkohan täällä skypeä? Ja tulisikohan se enää näin myöhäänkään? Audacity lää stereotöstus AC Remix alkuun. Valmista tuli taas ei, kun melle ja jakeluun. Tai vorne. 1000-tästä polkkaista löytyi myös Aitunen storesta. Ja 1000 myös YouTubesta Noh, storesta. No, mennä sinne Jutunen.com kautta. Sait Ja Painetaan stykään näin Mutta mitä sä Mistä, mistä, sinne Aitunen. Aitunen hakkua. Hakkua. Hakkua. Hakkua. Minäpä sitteen nii On oh, Ai myös oh, aitoleista Ja Esikö että myös YouTubesti YouTubesti Uutubesti Uutubesti Uutubesti Uutubesti Uutubesti Uutubesti Uutubesti Uutubesti Okei okay. No enpä okay. tien Tervetuloa takaisin tänne uuden vuoden Ja kuten tuosta äskettäin klipistä saattoi päätellä, niin seuraavaksi puhutaan joulukalenterista. Ja mä muuten nahuitan tätä vielä jo seitsemättä kertaa tätä kohtaa tässä, koska menee tämmöiskis ihmeen rätiennäksi tää ääni vielä. Mutta toivottavasti tämä nyt kelpaa. Eli meillä oli tässä joulukuussa oli nyt neljättä kertaa jo ö, oli joulukalenteri. Ja... Saatiin kaikki lukut täytettyä, ja foorumiinhan sai osallistua siihen varata itse niitä lukkuja. sitten joka päivä tuli yksi lukku siihen avattavaksi ja itäri on missä yksi varaluukku tänä vuonna, eli viimmeni ja laadukkaita lukkoja tuli, ja toivottavasti ensi vuonna tulee sitten vielä parempia. Mutta sitten myös tänään pitäisi auttaa tuo uuden vuoden aihe, eli saa vielä uuden vuoden lupauksia ja pistää sinne ja kertoa muuten uudesta vuodesta ja sitten katsoa, että toteutuiko kuin vuoden lupaukset. Mutta äh, sitten vielä tähän folkkasteihin ja miksi näitä tullu tullut vähän aikaa, niin syynä on osittain se, että nyt on joulu mallinen kaikki ollut niin ties missä, että ei pysty yhdessä, yhdessä työstämään eteenpäin tuota. Eli ja se on my näköisesti myöstyy tuohon tammikuun puolelle johonkin väliin tulee sitten siinä. Ja sitten tota, miksi näitä podcasteja ei ole tullut, niin se on vienyt sitä meidän aikaa. Ja muuten tämä palvelin chydemmin nyt on ollut tässä. Eli se blippia jo meidän MP2 palvelimeen alas. Eli me ei saa enää sinne ladattua mitään ilmaiseksi, niin se on uuden palvelimen haku nyt edessä. Ja mä en tiedä, miten tämän kanssa toimii, että, että pistetäänkö tänne, sitia-folkiin omalle palvelimelle vai sitten se ei välttämättä mennä tuonne se ehtii ollenkaan, niin J kautta varmaan julkaisin kuitenkin. Toistaiseksi, tämä meidän RSS kuitenkin onneksi toimii, eli pystyn pystytään vanhempia kuuntelemaan. Mutta sitten mennään varmaan tähän loppuun vielä AC-tapahtumiin. Eli keskittäämään näitä ensi kuun tapahtumia. Wildfirthissä näytteisi olevan. On, ensimmäähän tulee tämä uuden vuoden aatto tähän vielä ja jatkuu vielä huomenna. Lentelee rakennusta ja saa parttipoppereita ja uuden vuoden ennustukset täältä Mutta tästä mitä muuta on ensi kuussa, Likkä, vaikka tämä Wildfirth ensin, niin näyttää olevan Lady Daytä. Eli saa taas ne on tountuneella vaihella. ja se on tota noin. Toinen lauantai, elikkä mikä yhä päivä se nyt oikein on. Taitaa kymmenes päivä. Ja sitten täällä oli vielä joku muu. Olikohan, joo, Fishing Tourney. Ja se on kolmas sunnuntai, eli 18. päivä. Joo. Ja sitten let's go puolella. Eikö hetko, niin tämä nyt. <tos> Jö, jö, jö. Katoin, tuota, joulukuun kalenteriä kokoen. Eli kaikki uusiksi. Älkää, no, mä otan vaan nää Let's go to city. Saatte katsoa itse kalenterista, että monespäivä päivän mikäkin sun, äh, katsotaan nyt. Elikkä tammikuu. No niin, 21. päivänä Let's Kutu Sityssä Fisuturnaus Ja sitten sitä seuraavana päivänä käyn Fliamarketti, että jos oo sen kummempa. Ja äh, Tässä taas tämä jakso. Tähän, tänään ei tule tuota... Äh, Gaston seikkailuja ja aaseminkki ollenkaan, kun näitä muita haastatteluja on muutenkin. Tämä mun nau nauhoitusvahelma nyt ei kovin yhteistyökykyinen ole ollut. että on pari kertaa joutunut nauhoittaa uusiksi jo näitä kohtia. Mutta mun ja koko ylläpitotiimin toimesta äh, hyvää uutta vuotta 2012. Ja tavataan ensi uusin kujeen ja uusin tunnelmiin. Ja muistakaa sitten, tosiaan meillä meidän Facebookit ja Twitterit ja YouTubet katsii niissä käyä tässä joululmaaikallakin vielä. Mutta nyt sanotaan hei hei! Joulusää ei ylläpitoakaan Tuppissuuksi jää Sen kohta paljastaan, Pienen yllätyksen Ja sitten painan nappia Näin se käy helpoiten Hei, banneja, banneja genku jakelee, Banaanisaarelle lippuja Ja näin hän tulostelee Hei, banneja, banneja Kaikille tarjolla voi kun saataisi banneja taas ensi jouluna. Lippuja jaakeleen, vastaan tuleville, piilille ojensin. Hempaselkään liimaisin, boktaille postitin, viletillelle mätin. Muutamme myöskin Jesselle ja ehkä superille. Hei banneja, banneja, genkku jaakeleen. Banaanisaarelle lippuja, näin hän tulostelee. Siis shivalle, vestalle, padipadille, ratsetille ja jopa jolle, banneja kaikille. Panneja, banneja, genku jaakelee. Banaanisaarelle lippuja, näin hän tulostelee. Hei, tranille, porille, miksullille, voi kun saatasi panee ja tasen siouluna. Voi kun saataisi ja tasen siouluna. Ja Spike on kadonnut jonnekin bananisaaren